Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí després de, de la pausa, d'aquesta música estiuenca que s'aporta aporta cada, cada any el patrocinador de les colles castelleres, l'Estrella Damm. Doncs eh, continuem al plaça nou, estem eh, parlant de castells a Ràdio Mollet i eh, estem parlant de les coses de casa i parlant de l'actuació eh, feta ahir a la segona trobada de colles del Vallès Oriental a, a Caldes. Acabem de, de comentar just abans de de la pausa als castells que, que es van fer les, eh, les tres colles i bueno, comentar eh, que tenim eh, un, un altre comentari que hi ha aquí al Facebook parlant eh, d'una anècdota de, de l'actuació d'ahir la, la Marga posa... Una, una anècdota és clar, el meu nas està perfectament gràcies a tots per aquesta gran jornada castellera doncs eh, què li va passar alguna cosa a la Marga? En el, en el 3 de 6, amb el 3 de Serem Aguia, mm. de Caldes, mm. estava ben posada, mm. però al caure el castell de Caldes, diguem li va caure una, una persona a sobre i va mm. picar el seu nas amb la persona que hi havia davant a la pinya, mm. res. Un copet, una miqueta de gel, mm. i després la resta de castells nostres has de posar i, mm. i sense cap problema. L'únicament el susto, perquè sí que es va, li feia una miqueta de al principi, uh -huh. però res, amb l'ambulància una miqueta de gel i, i uh -huh. ja està. I cap a casa. Jo també, com, com a anècdota, jo també puc dir que la, la primera vegada, uh -huh. i em sembla que, no sé si, no, la, no, no és l'última, no va ser la primera vegada que vaig anar a, a una ambulància i una actuació també va ser va ser a Caldas, i, i també... Va ser una caiguda, recordo, d'una torre de set dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que estava jo a la pinya darrere d'un... d'un de la colla de, de Sant Pere i Sant Pau, que era més baixet que jo, i els hi va caure a la torre, i això també van caure sobre el meu cap, i vaig, vaig picar de nas amb el, amb el cap de, del de davant. Però ja dic, va ser... Ja estava bien posada, l'únic al caure, doncs, li va sí, picar sí. amb el cap de davant, però, però res, res greu. Bé, doncs, eh, alguna cosa més a comentar? La... Bueno, <coughs> sí, eh, a nivell d'estrenes, també comentar doncs, que molt contents, perquè hi van haver-hi estrenes. Uh -huh. eh, em sembla que sent ser en el 4-6, que l'Avalos estrenava de segon. Uh -huh. També comentar que la Mercè, la filla de la Gemma, eh, va fer-ho molt bé. No recordo si era la seva estrena. Jo diria que segurament sí. Ah, s'havia estrenat en Pilar. En, en Pilar, doncs no. el 3-6 per sota ha de fer mm. molt i molt bé. La veritat mm. és que va estar ja agafada i quieta com una jabata, després la baixada la va fer molt bé. Me'n recordo vaig parar una gema després del castell i li vaig dir, què tal, ho No ho sé, tu mirat. Ell, <laughs> diu, ella, ella anava tocant la gralla. Ella, diu, jo de refilon potser, però ja vaig tocant la gralla, jo no miro el castell, perquè, i ara encara menys, <laughs> perquè hi havia la, la, la seva filla. Sí, a més, la, la gema és una de les està tocant la gralla, està mirant el castell i és una de les que, de les que pateix. De les que més pateix. Però um, també, doncs, comentar que, eh, a part de la Gemma, a part del, de l'Avalos, doncs, eh, van, van haver-hi persones noves que van, van venir eh, i aquesta setmana s'han fet dos, dos noies sòcies noves que també van estar en a camisa mm -hmm. i van ser mullades degudament. Mm. També a l'Avalos va ser mullat degudament, la Mercè també va ser mullada degudament i, no sé, més gent va sortir mullada d'allà també. Mm. Però la veritat és que molt contents. Us, us va respectar la pluja, perquè va començar a prou a migdia. Bueno, allà no, allà no ens va enganxar la pluja. Allà no ens va... Mm. Potser quan sortíem del pica-pica... No, no, mm. no, tampoc, tampoc. No ho doncs, sé. Sí. Jo que no vaig poder assistir a l'actució, la, que tenim un, un acte a, a Granollers, precisament, i quan va acabar, que eren les dues, més o menys, va començar a caure un xàfec que, que déu-n'hi-do dic, si no estan a punt... <laughs> es veien núvols amenaçadors, eh? <laughs> però, però van passar, van passar diguem, de rafando larguero i, mm. i, no, i no, no, no, no va arribar a fer un xàfec, però, però havíem muntat que patíem, eh? Mm. Havíem muntat que patíem. I doncs això, després de l'actuació la, de va haver-hi pica-pica, va haver-hi entrega de, de records... Sí, va haver entrega de records, la Carles aquest any ha fet entrega de records, una miqueta consoliant, encara més després d'aquest segon any la, la trobada, un pica-pica molt extengut al seu local. Ens va ensenyar el pati, que ara tenen un pati, al costat del seu local, diguem-ne, tenen una esplanada enorme, que és a on ja ara fan els assajos a l'estiu... I la veritat és que molta comunió al final i, i molt mm. bon rotllo entre les tres colles. I ja s'ha notat en la plaça com a... Mm. Com a ja com a, havia, com a... havia col·laboració a sí, Pinya i... Sí, sí, i tant. I tant. Com a anècdota, ara, ara m'ha vingut al cap. <laughs> estava entre Ronda i Ronda i, bueno, és una no, anècdota xorra, eh? Vull dir, va fer acte de presència també de la policia perquè es van haver de córrer agafant no sé qui, que m'imagino que hauria d'haver fet algun, algun robatori de carteres, un carterista, i va sortir corrents, sí. i per allà al mig de les pinyes també va sortir corrents la policia. Ah, si uh, més, no? un... Tothom ens de quedar allà ja mirant què passa, què passa, uh -huh. però vaja. <coughs> a Facebook també tenim un altre comentari. Uh, la Mària Moicaina diu, torno a ser jo, <laughs> diu, també voldria enviar des d'aquí, i des a de part de tota la colla sencera, això és evident, molts ànims del Jordi Claramunt, dir-li que des d'aquí que el trobem a faltar, i l'envio un en petó. Això ve perquè l'altre dia el, el, el, el Claremunt va fer un comentari a Facebook eh, veient el, que havíem descarregat el 3 a 6 per sota i diu, bueno, veig que no em necessiteu. Eh, I, evidentment, sí, que avui l'he vist. Eh, uh -huh. D'aquí res, començarà a treballar, després de, de, de tot el postoperatori i, i m'ha dit que, que, bueno, que en una setmana es passi per assaig i quan ens hi provaran, no? una miqueta a veure uh -huh. com, com es sent. I, evidentment, sigui sí que necessitem, I ja tant. saps que sí. I tant. <ríe> Només faltaria. <ríe> eh, però, bueno, necessitem amb ell com a tothom, no? Mm. Eh, aquesta actuació, érem quasi 100 persones a Caldes, érem 96 persones, si no siguin equivocats. Eh, és la dels últims anys la sortida que més gent han portat, vull dir, anàvem a, a Mollets, sí i que érem 90, però fora érem uns mm. 80, llescats, 70 llargs... Sí, sí. 96 fora és... Vaja, en els últims 3 o 4 anys no hem, set, no hem estat mai, mai tanta gent fora, no? Mm. Eh, I es nota les ganes que hi havia de fer una cosa important com mm. aquesta. I, I bé, des d'aquí grair, perquè a, la, a les segons actuacions hem de ser fortament de ser 96. A veure, la, la propera, bueno, ja comentem la l'agenda la, d'activitats de, de, de la colla per aquesta setmana i per l'acabé, perquè, com hem recordat, el proper de dilluns no, no tenim programa perquè és la rebetlla de Sant Joan, i a, a l'hora del programa estarem fent un pilar. <laughs> doncs eh, recordem que aquest eh, dijous, dia 19, a les eh, 8 del vespre, més o menys, sí, a les 8 de vespre, hi ha entrenament de futbol sala al pati del Princesa Sofia, que és el segon o tercer entrenament organitzat per per l'equip de, de futbol de, de la Colla. De la Colla. Sí, sí és el segon, bueno, diguem-ne, post torneig de futbol, Intercastell és el segon. Uh -huh. eh, ja se n'han planificat més. Va Recordem que n'hi havia un cada dos mesos, em sembla, planificats. Doncs eh, la gent de, de l'equip de futbol té més ganes de futbol i se n'han planificat tres o quatre mes, Vull dir, ara s'haurà un cada mes o cada tres setmanes. Uh -huh. Però, en bueno, tot cas, aquest dijous, a les 8, a Pensa Sofia, en entrenament de futbol. Uh -huh per preparar, evidentment, el torneig que el tenim a venir. Hi ha un torneig que ja al diumenge dia 22, on anirem a castellar amb un torneig amistós de futbol sala que organitzen els Caps Girats. Mm -hmm. I on també hi ha, també hi haurà a part dels castellers de Mollet i els Caps Girats, doncs els Saballuts i els eh, de Calas. Els <coughs> Saballuts tenen... finalment no poden venir, no? són sí. baixa d'última hora l'altre dia ens van van escriure en l'analitzament del torneig, que els ha sortit una actuació ah, bueno. d'última hora i no podran venir. En tot cas, serem els que girats i, i, i els escaldats i nosaltres. O sigui, un, un triangular. Un triangular. Sí, sí, sí, sí. Tot el matí, fins ben bé al migdia, primer de la tarda, doncs, mm. estarem a, a Castellà al Vallès. Hi ha un llistat a la Pau per a tothom qui el vulgui venir. Els, eh, els responsables, tan... que són el Gàrdac i l'Utrilla? <coughs> sí, bàsicament el Gàrdac, l'Utrilla, també l'Avalós està col·laborant una miqueta. I ara l'important és saber quant gent som, també pel tema del dinar, perquè hem de, hem de reservar entrepans, vull dir que aquest dimarts és important a l'assaig, tothom qui, qui vulgui tenir entrepà, almenys allà, ja fet uh -huh. per l'organització, doncs, que ens ho digui, per, per poder-nos inscriure. Uh -huh. I res, i evidentment, com que està aquí al costat Castella al Vallès, no només dels jugador, sinó que esperem que, com va passar a l'Intercasteller, doncs que mitja colla, o si pot ser tot, evidentment, no doncs, ens volqui animar els nostres jugadors, <laughs> que segur que molt bé. Mhm. Uh -huh. Doncs, eh, després d'aquestes activitats esportives, anem a parlar de ac properes eh, activitats castelleres de, de la colla. El dilluns, com deiem el Pilar de Rebuda, la flama del Canigó, com ja ve sent tradicional dels de últims anys. Doncs, eh, normalment és set, quarts de vuit de la tarda. Vuit i quart. Vuit i aquest any. Mm, vuit i doncs... Imagino que, com, com que és laboral, doncs... En... Mm. Han, eh, bueno, han dit de potser posar-lo un pèl més tardet. Mm. Doncs eh, farem el, el mateix lloc de sempre, els quatre bancs, el pilar de, de rebuda a la flama del Canigó i després, doncs, eh, ens anirem cap al parc part de Calestrada on hi haurà la, la rebetja popular, o sigui, que tothom que, que vulgui venir, que, que s'apunti, perquè hem de fer també reserva d'espai per, per les taules allà a Calestrada. <coughs> Tenim reservades taules gaires per 75 persones, Uh -huh. si eh, superem aquest número doncs haurem de dir-ho per, per reservar-ne més uh -huh. <coughs> em, diuen, em diu el Salva per línia interna, per WhatsApp <laughs> em, diu, em diu que la Marga diu home, un nen que t'ha de nas patata li ha quedat, eh? <laughs> <laughs> que de fes el cop tot i que en aquell mateix moment doncs, eh, doncs, va seguir fent pinyes i posant-se les agulles i on, i on el cap de pinyes li deia, li deia doncs és eh, el que li ha a la següela, es té la seva patata, almenys uns quants mm. dies encara tindrà una, potser alguna mica d'inflamat. Mm. Però res més. Doncs bé, ja té alguna cosa per explicar. I tant. Adéu? Doncs eh, el que dèiem, el di, dilluns 23 de juny, eh, la el Pilar i la participació a la Revetja Popular. I el dissabte, 28 de juny, tenim un doplet, perquè al migdia l'Escola de Garelles i Tavalls eh, participarà de l'animació de, la, de la fira Molletes Fira, en aquest cas és Molletes eh, comerç i Qualitat de Vida. Mm -hmm. ah, ah, la ubicació és diferent de l'última, serà el Pla de les Pruneres. Uh -huh. I de, després, doncs, eh, l'equip de gralles ja, ja hem quedat que estarem per allà migdia i després de la tarda tenim actuació d'anar doncs, dintre algun lloc plegats, tot el, tota la colla que ens ajuntem, i a la tarda doncs anirem a actuar la festa major de Rubí, on eh, actuarem... Eh, acompanyant el, la colla local, els castellers de Rubí i també hi actuaran els moixiganguers Igualada i els minyons de Terrassa. Els tirallongues de Manresa, no? Uh, ah, sí, perdó, els de Manresa, correcte. Mm, mm. Ja veràs que tu, una actuació molt maca, la oh. veritat, a la Festa Major Rubí aquest any. Sí, sí, recordem, com que m'he equivocat, repeteixo. Festa Major de Rubí, castellers de Rubí, castellers de Mollet, tirallongues de Manresa i minyons de Terrassa. Ara, set del vespre. Segurament quedarem cap allà, com sempre, quedarem una hora i mitja abans, cap allà a les cinc i mitja, per anar puntuals i amb tranquil·litat cap a Rubí, entre 5 i cinc i mitja, per estar, doncs, a les set, allà, una miqueta abans de les set, a les sis i mitja, doncs, allà. Uh -huh. Podem fer, poder fer una miqueta d'esbarjo i, i res, a les set, l'actuació. L'animació del dia 28 de juny, no sé si ho has comentat, és a la una al migdia, entre la una, una i mitja i les dues, com, com uh -huh. ja vam fer al, a l'anterior a l'anterior Mollet és Fira i serà bàsicament doncs, una, bueno, una meitat cerca vila per allà. Que, que en, que en aquesta fila sí que participarem perquè bueno, ens vam repartir els dies amb, la, amb els eh, geganters i d'aquest cap de setmana no sé si algú de l'Ajuntament o qui, qui feia els tuits sí. doncs no, no estava gaire ben informat perquè ens, esta, ens, ens ha estat anunciant tot el cap de setmana. <ríe> Quan Eren geganters de Mollet que aquesta setmana ho feien sí, sí. En tot cas... Eh... I, i l'última fira doncs, també, ens, també ens ho repartim. Nosaltres estarem el dia 28, el dissabte, i els, eh, gegant, i els geganters estaran el dia 29. El dia 29, correcte. Doncs crec que ja hem repasat tota l'agenda la, i, per tant, eh, els últims minuts del programa doncs, eh, eh, parlarem del, del casal d'estiu, que eh, per primera vegada... Ah bon bueno, tens algun tinc algun, algun comentari que avui la gent està animada mm. es nota que venim d'una actuació i tots sortim reforçats eh la carmen Pérez, la coneguda per tothom com la fernanda, eh, mm. diu amunt colla diu super orgullosa de tots vosaltres. La veritat és que sí em no pare de repetir que ha estat una actuació maquíssima i i bueno joure que tots ho repetim, però era l'actció que necessitàvem mm. tots perquè mm. veures que. Que, que, que podem fer coses molt, bo, molt ah, xules aquest any, igual que l'any passat. No? Molt bé. I ara què se m'acut d'aquesta actuació? La ubicació a la plaça de l'Església millor que... Com a mínim és més pla, no? Que, o, o... <laughs> evidentment. No, jo em pensava... A la pense... plaça de Lleó. Sí, evidentment, sí, sí. sí. Uh, a la guat de la coordinadora sortia de la plaça de Lleó. Mm, un mes abans ja va sortir la plaça de l'Església van canviar, m'imagino, el lloc, o bueno, no sé si encara no el tenien del tot decidit, però evidentment la plaça de l'Església és un lloc idoni, vull dir, és molt, és totalment planer, mm. eh, és més petita, amb el qual cosa s'omple més ràpid. Hi ha més caliu, també. Hi ha molt més caliu, perquè a la font del Lleu és molt gran, eh, i la veritat és que molt bé, la veritat és que la mirin era molt maco. Eh, picava molt més el sol, perquè evidentment és, és, és directe, però, però bueno, la veritat és que molt bé. Mm. Amb un parell de bars d'allà a la plaça mateix, on podies reposar líquids, Mm -hmm. això, és, eh, això és molt important per, per, per, això... per molts dels castellers d'ara. <coughs> també important, important. Aquesta actuació s'han posat a la venda els rellotges de castellers de Mollet. Ah, sí? Mm -hmm. Sí, Uala. sí, tenim rellotges eh, customitzats per nosaltres. Eh, són, de moment en tenim tres models. Un blanc, de color blanc per, per, per la mainada, o per no tanta mainada, vull dir un, un més petitet, i després de grossos de grossos, un blanc i un negre també. Eh, són de la marca Encat que és una marca que fa rellotges castellers i està customitzat perquè el color de la camisa que es veu a l'esfera doncs és, és el nostre color uh -huh. de la camisa el preu per socis és a 25 euros i per no socis és a 29 i ja se'm van vendre l'altre dia a la pareta doncs dos o tres Home, no? La veritat és que estan agradant força, evidentment hi ha gent que no, perquè doncs, potser més, més la coratge metàl·lica, etcètera, perquè la coratge de plàstic, és plàstic du i plàstic bo, però és plàstic, però, però estan agradant força i, i bueno, ja dic, la dia m'envenen dos o tres. Molt bé, doncs eh, anem ampliant el, el, marxandatge de, el marxandatge de la, de la, colla. De la colla. Doncs, eh, com dèiem, anem a parlar de... Després d'intentar-ho de, de durant molt de temps, eh, aquest any sí que portem eh, a terme un casal d'estiu, un casal que organitza eh, en col·laboració amb la Fundació Escolta Josep Carol i l'AMPA de, de l'Escola Sant Vicenç de, de Mollet. El casal eh, té com a nom genèric Mollet és Festa i eh, es tracta de... Doncs de de fer activitats i, i fer conèixer a, a la canalla en grups, eh, en grups d'edat entre els 3 i els 12 anys, o sigui, un grup de 3 i 4, un altre de 5 i 6, un altre de 7 a 12, doncs eh, fer partícip a tota aquesta canalla doncs, de, de les activitats o de la cultura popular i tradicional eh, de la Festa Major de Mollet. Eh, parlaran, eh, a part de, a, a, evidentment, de, de castells, però també hi haurà, hi haurà espai per diables, per eh, geganters, per eh, sardanes, esbart... Sí, la idea és, I, com que ja. és, és, és Mollet és, és festa major o Mollet un és festa. festa, i el que s'ha volgut és doncs, que setmanalment doncs, hi hagi una temàtica d'una cultura, o una, una cultura popular, un, un fet tradicional, o d'una entitat de, de Mollet, no? en aquest cas. Llavors, doncs, hi, ha una hi ha una setmana que venen els... els eh, els molets i torrats, una setmana que, una setmana que vénen els geganters, una altra setmana que en els barres d'en i tradicions i costums, bueno. Uh -huh. La veritat és que és que molt xulo, uh -huh. que quedarà, quedarà molt bé. Doncs eh, l'horari és... Eh, l'horari base que seria de, de 9 a 1. També hi ha la possibilitat de, de quedar-se a dinar i sortir a les 3, o de quedar-se a les activitats de tarda i sortir a les 5 de la tarda. Em sembla que el tema del finalment de tarda no, no, no, no ho recordo, eh?, perquè això ho, ho havien d'acabar de tancar, però com que no, mai nada que es canalla que es, que es fa la tarda, eh, l'altre dia ho ja dic, uh -huh. avui no he pogut, no pogut comptar amb el Rubén perquè està a examen i sí, sí, us ho heu explicat que el, el cap del projecte, diguéssim, que és el Rucent, eh, uh -huh. en aquests moments està està examinant-se d'anglès. <ríe> a no han pogut venir i no ens explicaré millor, però no, em sembla que aquesta setmana estaven acabant de decidir si es feia torn de tarda o no perquè no hi havien... Uh -huh. Eh, hi havia mai nalt apuntada per la tarda, però no era suficient doncs, com per fer un parell de grups o un grup, ah. llavors ho havien d'acabar de decidir. Ah. En tot cas, durant aquesta setmana ah, s'acabarà acaba, de veure, ah. entenc jo. Doncs eh, el, a, aquest, eh, aquest casal, doncs, eh, en aquest eh, díptico d'informació de, de, del casal, parla d'aquest casal com... Exposa uns objectius educatius, uns objectius generals que vol donar a conèixer les manifestacions de la cultura popular i tradicional, eh, promoure la participació, la innovació i la dinamització de la cultura popular i tradicional i fomentar que els infants i joves s'identifiquin amb la cultura popular i tradicional catalana i siguin partícips d'aquesta. A, a part de les a, activitats de, de jocs que, que faran, eh, el que és el... El personal que, que el portarà encapçalat pels pel rucs estan degudament eh, eh, acreditats i tenen eh, la formació... Sí, tenint en compte que contem amb la col·laboració de la Fundació Josep Carol, que és una fundació que està... Bueno, és una que fundació fa, Escolta. És una fundació Escolta que fa casals d'estiu uh -huh. i és aquesta la fundació doncs que, que tot el tema legal, tot el tema contractual, etcètera, doncs és aquesta la fundació que, que està fent tots els tràmits eh, i la veritat és que em veig perfecta perquè des del primer moment hi ha hagut molt bona entesa i és aquesta gent la que ha triat els monitors, la que ha seleccionat els monitors i la que ha contractat els monitors. Mm. <coughs> doncs, eh, eh, els grups d'edat de, que com està... Tenen, ten, tindran noms eh, castellers. Els més petitons, de 3 a 5 anys, serà el grup dels acotxadors. El grup de, dels mitjans, de 6 a 8 anys, seran el grup dels enxanetes. I a partir de 9 fins a 12 anys, és el grup dels grans, que és el grup de dosos. En aquest, que, en aquest casal hi haurà activitats, els dilluns hi haurà activitats a la piscina de, de Canarimón. La resta d'activitats es fan a, a l'Escola Sant Vicenç i els divendres hi ha una sortida o excursió. Mm -hmm. que surt la setmana 2, que seria el, dissabte, el divendres perdó, 4 de juliol, hi haurà una sortida al Parc Natural de Gallecs. A la setmana 3, el 11 de juliol, una sortida al Laberint d'Horta. La setmana 4, que seria el 18 de juliol, al Tibidabo. I l última setmana, el dia 25 de juliol, una sortida a Catalunya en miniatura. Jo també em puc apuntar a les sortides. Mm -hmm. <laughs> la veritat és que però, és, estem molt contents. Uh, tot no repetis la primera vegada que fem al casal. L'any passat ja ho vam intentar-ho. I a veure com, com va l'experiència. Esperem que ve que puguem repetir-ho mm -hmm. als segons anys, no? L'objectiu és, sí. sí, sí, és això. És, eh, que els nens juguin, s'ho aprenguin. I, però això, que aprenguin jugant. Perquè ja ja hauran acabat d'estudiar. De, I per tant, es tracta de que... De que al temps de les vacances s'ho doncs, passin bé i facin activitats que, que sí resultin atractives. Em, coment, em recorden la, fe, la per línia interna, per WhatsApp, que, que sí, que només és matí, finalment. Només és matí. Sí, sí, només és matí. Sí, sí. El que comentava de que, de que no hi havia protaganalla, doncs mm -hmm. em confirmen que sí que, que, sí, que, que només matí. Només matí. Doncs, eh... Recordem que qui vulgui, sí. que encara qui vulgui informació té dues maneres, de, de posar-se en contacte amb els organitzadors, una que és uh, via correu, enviant un correu a casal.santvicenc, amb, amb c, no amb c trencada, arroba josepcarol.cat. O bé trucar el, trucar bé el, trucar el telèfon del Rubén, Ruben Rubén Ruben, Ruben, Bárcena, al 620-083-473. Si algú veu que hi ha, que hi ha un... El, la propaganda inscripcions del 26 de maig al 7 de juny doncs eh, que encara, encara encara sou a temps sí perquè aquest era el període en què estàvem a l'escola eh, rebent les inscripcions però això no vol dir que tu no et puguis trucar eh, i demanar informació a inscriure't uh -huh. aquest del 27 del 26 de maig al 7 de juny era quan estàvem a l'escola rebent diem ne les inscripcions no? però uh -huh. encara pots, pots preguntar eh, si, si uh -huh. encara jo que sàpiga encara si algú truca evidentment dient escolta el, el nen que vull apuntar uh -huh. però evidentment no, no, no se li diré que no doncs eh, no sé si comentar el tema dels, dels preus. Sí, tant. El preu, la, la, crec que la primera setmana, que són només tres dies, perquè comença el dia 25, que és dimecres, són 30 euros, uh -huh. i la resta de setmanes setmana són eh, 50 euros per, per setmana, incluent la, també la, la, la, totes les activitats i la, i la sortida del, que es farà el dia. El, el, el dia vendres. La veritat és que sí. Mm. I si no estic equivocat, això s'ha d'acabar de, de veure, el serà el dijous, evidentment també depenent de la disponibilitat de cadascuna de les entitats, que això sha s'acaba s'acabarà encara de tancar amb elles, doncs serà el dijous quan rebrem una de les entitats de Mollet, sigui es de Ransaire, sigui tradicions i Costums, sigui a eh, morats, torrats, geganters, doncs que vindran doncs, a ensenyar, no? què fan, fan, sí, fan a la festa major. fan la festa major i explicar-s qui són, etc, no? perquè la marinada els coneixin, no? I fins i tot don alguna petita demostració, o sé sigui que els gegants tenen intenció de venir amb, el, amb, la, amb la gegantona petita, no, Maria, no recordo, la, ja, Mariona. La, la Mariona. Mariona i perquè per que ara puguin, ho puguin veure tu Carla, eh, torrats també vindran, bueno, la veritat és que molt contents també del de, de la participació no? de totes les entitats que quan els hem preguntat han dit que sí eh, sense pensar-se doncs eh, bueno, us animem a, a participar tots els que tingueu canalla que no que, no li, eh, o sigui, que tingui alguna activitat per fer durant el mes de, de juliol i sense ha acabat el temps i per tant hem d'acomiadar el programa tenim algun algun comentari però sembla que ja no ens dona temps de la Maria, Maria Lluïsa li diu al Gàrrec que molta sort a l'últim examen. Bé, doncs ens acomiadem i serà d'aquí dues setmanes. Fins llavors, que passeu uns bons, bons dies i ens trobem el dia 30. Adeu. Adeu-siau.